Мав я вже вийти на берег, та хвиля б мене подолала, кинувши мною об скелі страшні на безрадіснім місці. Знову отплинув я вбік, аж поки у гирлі річному я опинився, те місце здалося мені найзручнішим. Вільний від скель, воно й захист од вітру давало надійний. Сили зібравши останні, я там і упав. Насувалось Ніч божественна убік, бік Од ріки, що з неба спадає. Я відійшов і заліг у кущах, Загорнувшись в опале листя, А Бог тоді сон навіяв мені безтурботний. Та серед листя того З журбою у милому серці Спав я цілісіньку ніч До світанку і аж до полудня. Сонце до заходу йшло, і від солодкого сну я прокинувсь. На узбережжі в забавах побачив служниця твоєї доньки і між ними й саму її, наче богиню. До неї я із благанням звернувся. Благородний не звів її розум. Так мене стріла, що я і сподіватись не міг від такої юної дівчини, бо найчастіше нерозсудлива молодь, їжі дала мені щедро, і вина променистого вдостиль, в річі помила мене і одіжо цю дарувала, хоч і засмучений і тяжко, всю правду тобі розповів я. Знову тоді Алкіной до нього у відповідь мовив, не ладу учинила з тобою, дочка моя, гостю, що із служницями разом тебе до нашого дому не запросила. До неї, до першої ти, бо звернувся. Відповідаючи, мовив тоді Одісей Велемудрий. Дівчину ти, безневинну, не лай через мене, герою. Пропонувала мені вона йти із служницями разом, та не схотів уже сам я, бо сором було і боявся, щоб не розгнівив ти серця, свого нас побачивши в купі, надто бо всі запальні на землі ми цій племя людське є.